Bainan lehenik, sukrea, gatza, gantza, geigariak, nitrita, pestizidioak, batzuentzat itzelerak, besteentzat amets gaiztoa eta horiek gure janarietan direla. 60 milion de konsumator aldizkariak, supermerkatuek salatzen dituzten, janariak aztertu ditu, gau ateratzen duen um, alean, pozointzen duten elikagaiak salatzen dituzte. Kontsumitzaileak mitzaileak ikasdezan, ezagutzen zer den ona, zer den txarra, betiko historioak funtsian. Ez baitakigoi, no? Zer den on, eta txar guretako. Ega utx txokolatea, adibidez, sukre gehiagoz osato dena txokolatez baino edo jogurta batzu debekatuak diren gehiigriak badituenak ehun produktu aipatzen ditu aldizkariak eta aztertzen adibidez. Kexup. Heinz markako ketxup boteiatsso batean, zazpirehun gramoko boteiatsxoan hogeita bi sukre kostkor balitaizke eta zorzi tomate bakarrikke. Jaten dugun sukre gehiena, frantzian adibidez, zehuneko larogoia da produktu transformatuetan atxe maiten dena. Elikagai transformatu eta ultra transformatuak hauen berezitasuna, behoin arrisko elikagai guti eta batzutan kaxik bateres ez delarik, fruitu frutu ez ala txitsi. Eta harri garriena, produktu batzu gomendatzen ituzte ere ez jatea tartean bonduel eduta pikar markako barazki na asketak. Bait. Holen jakin smartphone telemo, telefono magiko bat balimaduzue eta piska bat alferrak baldimaziste gainera. aplikazio bat bada aukerako jakiteko se gigari duen errostenusian produktuak se e, e, e un tasa eta baixa Edo, sobera sukri, alagatz badimadu, yuka deitzen da aplikaziori, uririk da, produktuaren barra eskaneatuta eskaneatu, eta dena erraiten dauziete, zambaitsegonduz, yuka, yuka, a, xinpleki, zuen telefonoetana. Eta ez dakit, janari uh, hainitz, uh, transformatu adenik jaten duen hunek, baina egindu bai bere afera Pariseko maratoian anekdota egindu katalan batek, eta bai katalanak dedetan dira, jazuen duzue, eta eh? hemen lehen legoan gainera lasterketa famatua biatzerakoan Pariseko maratoia, eta kasik berga uzaketan genuke lasterketa bukatzera koan, Baina, larogeita margarren, atera da, menuar benfoda, ipar Kataluniako korikalaria. Larogeita margarren, beroitama bost, mila lasterkarian aintzinean. Ez eh? da gaizki. Baina anekdota hemen, espartinetan korrika duela da. Bi oren eta bost, minutu, beroitama bi kilometro egiteko, Kataluniako tradiziozko espartinekin egindu korri, lokarriekin, hor katilen einean loturik, eta katalan kolorez osatutako beraz bi espartena bata gorri eta beste aguri bakizue zerregin, eh, ondoko lasterketan zuen röning zapetak karmairoan utz eta bigatanz katalanak jantzi edo entzatu zagitxibirotak espartinekin ere zerremaiten duen Itzita putz Ha, eta koa, dugu ere uh, lasterketa. jakin uh, redadak breto jaren aldeko lasterketa ere lur, urbiltzen ari dela. Ez Euskal Eritik biztanaren abainan data urbiltzen da maia zaren lau eta amabi artean eginen dituzte mila sortzireun kilometro uh, redadak famatua beraz, eh, gure korrika an ere bretainan baitute. Eta anekdota bat ere gaur Facebooko rialdea itxi diote dabada daba daba barkatu konsertu gelari egun sergatik ebe gaste sulok euh, di ona semen Tex Coco deitzen den taldearen bideo bat partekatu baitute bere Facebook orrialdean, Facebook kontua itxi diote Shimpleki ostatuari, uh, taldearen uh, kontzertua proposzionatzeko bideo bat proposatzen zuen uh, orrialdeak eta bertan sare sozialarentzat Facebooken satorren zentsura garriak diren emazten titiak ikusten bait ziren Ebedena ezabatu dute. Hori da, xareak tabernaren horria behin betiko ezabatzera eraman duen agazoia gerostik beste kondubatere soztu dute. Bena ma, egizoren titziak ikusten badira ez da problemaik, bena nemaztenekin ez da bergauza, eh? Texkoko, belbet, love! musikaalaasta ergurekin Fred ben joa zanen baiugu, Fermin Mozaren azken proiekto entzunarazteko eta somain minutureuren mural ere pehoza joden iritzia entzularen iritzia. Text koko taldea. Bet, love, kantuarekin hortan usten dugorein enzulearen iritzian, suri baita orain peio zarrotu. Bande Gaza, Palestina, errimina. Palestina lugalde okupatu bat da, Israelek okupatzen duena. Hau, bi bipartetan zatituada. Bande Gaza alde batetik eta Si Jordania bestetik. Duela behogoita amak urte, Israeldarek Zizordania okupatzen duela. Baina bandu gaza eresistenzianda. Lur ere muuntan, bi milioi biztanle kondatzen dira alaziren. Egun hauetan tipitzen ari delako zenbaki hori. Zionistek, hotz, Israeldarek judutarek nazionalistek, hauen buru netan aiu kriminella, horzet araino ah, diren bere sakur irrabiatu laguntzarekin, palestina gazatik lekutu nahi dituzte Israel ahondiago baten ukaiteko, osoki judua, benagehla ez da gaur hasia eta ez da biak bukatuko. Urtero, gibelateko martxa, ala marxo duxetuk deitu, elgajetaratzeak antolatuak dira Palestina osoko herri geienetan, maiatzaren amabostean. Gibelateko martxa antolatua da, nakba ohoitarazteko. Hau da, milabeatzio eta behugogaita sohtziko Israel Arabiaik Gerlan gertatu zen Palestinagen partitzearen izena. Garai harttan milioi bat paleesttinarek ihesegin zuten beren egietatik eta bake akordioen pogoten ondorioz etxeeratxatzeko debekoa auukan zuten. Haien etxeak sultzitu zituzten Israel Da am armadadak. Palestinar errefusiatu entzat akampalekoak sortu zituzten inguruko Arabiak estatuetan eta bereziki Zizordanean eta Bande de Gazan. Gaur egun, zer nahi Palestinar errefusiatu badira mundu osoan zehar eta errefusiatu gehienen familiak Bande Gazan direnez. Hauek, altsatzen dira Israeleko armadaren bortizkeriaren aurka. Duela amarr urte Bande Gazaren buru amaz Palestinar, taldea da aurten... Gibelateko martxaren irugaita amah garen urtekari, sehiasteko elgajetaratzeak eta akampalekoak antolatu dituzte martxoaren ogoita amahetik, maiatzaren ama bosterat. Martxoaren ogoita amahean, martxaren lehen egunean, lugaren eguna zen berdenboran. Hala nola, amak milaka palestinarek manifestatu duten bandu gaza eta izraelen arteko luserako mugan, gertakari latz baten ogoitza penez. Mila behatzion eta erogoitama seiko martsuaren ogoitama jean, Izraeldak sei manifestari garbitu zituen tiroz. Hauek bohokatzen zuten beren lujen defensan. Israelek luj palestinak paketa atera nahizizkieten judutak kolonien eraikitzeko. Bi mila emezorziko martsuaren ogoitamahan, Lugarren egunean, Izraeldak ahmadak debrien txarraskia egindu. Ez xei, baina hamazazpi palestinak erail dituzte egiazko balekin baita bi mila zauritu erdiat tiroz. Segurtasun hesitik ez dela horbildu behar diote, bena nondira palestinakak etxenez. Haiek errotak erretzen dituzte kebeltza egiteko, znaiperen tiroen desbideratzeko. Buxeria bat da. Aurak ere erailtzen dituzte eta eneiduriko bizikigutia ipatuak izan dira gertakari jahigarri hauek. Pajean, Izrael darz auritu izpidik. Beren urruneko ahmekin ez dute konfrontaziora joaiterik. Urrunetik garbitzen baitituzte. Gainera, Izraelek gazakoek ura eta elektrika mozten diete. Baita medikoak zanpatzen basaian. Onio eta giza eskubidek ez dute eritipia mugitzen eta genozidioak segitzen du egunez-egun. Mementuko ibelateko martxaren bilana, ogoita amak hil, milakaz auritu geienak tiro bat bildurik. Ta hono, lau aste gelditzen. Israeldak soldatuak, sudurluze kikimotzak, uros badirerarik eriotzak, gazawi erakutsu tatinka horitzak. Palestinar seme eta alabak, miresten zaituztet denak, balio baitu zuen borroka sumeak, dirdira segi dezaten gazako izahek eta bandera berdeak, gora Palestina eta askatasuna. Beyoza gaudemen entzulearen eritzean mil zuri eta orain musika zurekin frel beruete. Bai, engaur, irungo bidea hartzen dugu, fermin muguruzaren eta The Swiss Side of Western Culture talearen harteko diskoaren aipatzeko. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes mittel, seine Meinung bekannt zu machen wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt wenn man also nicht im fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der woche ein oder zwei stunden lang genau sagen kann was man zu sagen hat. wenn man nicht in millionen auflagen von springer zentral illustriert dazu wenn man dann wenn man öffentlich diskutieren will auf raumverbote stößt oder versammlungsverbote Dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich machen. Usiako irautzaren bendeugenaren aitzakiarekin B-M-UP miliardiazun tamazazpi gai eun izena duen disko behihion entzat Fermi muguruzak, Juanjo Fernandez-Rivero eta Mikel Martínez Kataluniarek osatzen duten The Swiss Side of Western Culture Electronica Bikoteari daiegindio Berlin, Bilbo, Belfast, Bogota, Brasadil, Hamarkantu behi hauek B-izkiarekin asten diren eta gizarte edo politika bohoka bat ilotuak diren Hamarkiri omentzen dituzte Oldartzeen eta borroken alako mapa bat egitera ino. Disko konzeptualonek, honek beizkiaren simbolika bereziarekin bat egiten du ere. Ala bealdeak be aldeak, e alde gordea dierazten aldu. Bertzale, public enemyaren itzauei ere erreferentzia egiten bie. Brother Black, the Beast back, so check it out. The bee side wins again, here we go. Baton Roche, Pe I e sei vas Seis ku segue guaem De vis sai ku segue guaem Ma to vos te pis pa Praki pe sei vas Se is a ku De vis sai ku Robert Black, donpil, back, so check it Musikalki, seguraski, miliadeatzeun dutekin irekiateak ateak diskoa ateratzenetik, artista irundara grabatu duen lanik gogorrena dugu hau Jok industriala, postpunka edo punk industriala horroitarazten duten doinoak ditugu hemen ehrenikanaiko basati eta pisua dutenak. Hala ere, momentu berean, kantu guziek iziagri itxaskoak bilakarazten dituen puntu melodiko bat badute. Gainera, aldi guziz, iri bakoitziko historiari keiniu egiten joten kantu egikoak, intzaldi esanguratsuak edo turkiko pertsonai batzuen ahotsak sanpliatu dituzte. Hala beh, bai soinuetan, bai itzetan ere, Minean atzineko proiektuei eta kantuei eginiko hainbat keinu badaude, Bere ibilbidia ezatzen dutenentzat, Agungo zagagi suertatzen direna, Eta Bartzelonan gabatuak izan dira, eta hau aldiz, Euskalegian, Carlos Orsinagarrekin. Azken honek gainera, haimat kantutan gitarra du. Ondotik, molaketak eta azken nahasketak, Bartzelonan egin dituzte. Hori dena, Kataluniako historian mugarri bilakatu den, 2010piko ugriaren lehenaren inguruan. Aipatu behar da ere, hiru kolaborazio nabagmenuk handituzte la. Zafa tot Palestinako GAP abeslariarena, Malena, Daleesio, Argentina jarena eta Marala hirukote Kataluña jarena. Diskoa, talke geko eta hel segel disketxeak agiteratu dute, CD eta LP formatuan. Konika hau ezin diskoaren inguruan landua izan den estetika eta irudiak aipatu gabe. Fermi Muguruzak alogri edezki zain du du oraingoan ere eta funttzan, diskoko kantu bako bere videoklipa propioa badu. Neraletik, mehtzerik ezen zuleak. Eltu den asteak teusen zaitu zet, diskontatik bere xidizu den kantu honekin. Barcelona, Sant Andreu. Barcelona, antifeixista! <gülüyor> Barcelona, antifeixista! <gülüyor> talde batekin hemen disko orkestentzau konfretbegoet mirisker eta luden ostegun ahtel talastar hitz taputze mankizunean gure gomita Uh, belpozueta izango da, adur amirez, bere semea preso da, bimilata amaseiko azarotik, altsasuko aferan, beraz, bera ere hauziperatua da, eta izango da apililaren amaseitik aintzina, larumatean uh, manifestatzera deitzen dute iruñara, gurekin beraz izango da, jamezala, belpozueta horren laurdematen buruan, bosterdiak mementu zeuskalijatetan berriak, zurekin bidarte.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 Eta altxasuarak aipatzen baitzinituen istantian ere elgarretaratziak izanen dira, bai, bai baita ere donian egaraziko erikoetxe aintzinean zazpiontan altxasuaren alde eta alduden astelenian asiko den hauzi ortan irrisko haundiak baitituzte sortzigazte hauek egitate terroristaren pean juliatuak izanen baitira eta preso gaztigu iziare haundiak erriskatzen larun batian manifestaldi handia izanen da iruñan orta deitzen dute jende hainit ek eta baita ere afagoko parlamentua eta gobernuak. Arratxalde guntan ere paueko deiausite gian biginear gazten hausia erageiten ari da, din gabeak dirabiak eta duela hilabete batzuk presondegiratuak izan ondoan, epailiak ez duxin esten emesortzi urte baino gutiago dituztenik, kasu hortan de facto babesa adierazi beharko bailieke frantziar estatuak. Hordion, lehenik bai honan izan zen lehen hausibatian... Hauzien gazteak libro ustea erabakizuen epailiak. Mainan gazteak elegite ere argestu zuten laguntza lagunza sozialetarako edo edo social de l'enfans egiturak beren babesa eskaera kontutan hardezan istantian beraz behar genuke jakin susen zer gertatu den paueko hausitegi hortan. Arratxalde huntaan jakindugun bergia berri hon bat, beste preso bat urbildua izan baita. Hau da, ekaitz eh, sirvent, zaraustar euskal presoa, orain arte, Taraskoneko presondegia natikia zen eta Mondo Marzaneko presondegirat urbildua izan da. Euskal kostaldian urean ibiltzen den hondakinak biltzeaz gain ere horien ibilbidea eta bilakaera aztertzeko plan bat abiatzen da Europako Life Lema izeneko programan eta horretan ari dira lanian eh, Gipuzkoako Azti Zentroko Teknologikoak, bai ere ipar aldekoak. Sofia Genetics izeneko enpresa bat ere abiatu da eta bidarten osasuna eta olgarit, e, algoritmoak berkatu na, biltzen dituen enpresa, hospitaleekin beraz lanean hartzeko eta ahalbe zeintxeetasun emaiteko medikueri, erran behar da zazpi informatikalari direla gaurregun eta laester batian ere ogoi bat izan behar dita Eta Kirol-sailan, barkoseko ahargo traila ere urbiltzen nari, lehen traila izanen da eta juri apilaren ogoita sortzian. Ostegunean, isuen emankizunean? Zuzenean txiliatik edu dira hasteuntako gomitak. Zaif al-laborari, zaif al-bashurero eta zaif al-naberi, hori zain dira beren punkia aurkezteko Gadafist Brothers taldekoak. Ostegunean, isoen mankizunean, ahartseko bederatzitan. Iso... Jogaldea eta erria zazpiak bat atzo gaur biak liburua aipagai usteraldea goiz goizbegin, eneko bidegain unen idazlea gure gomita sortziak amargutitik goiti. Petzero saioa euskalik atietan, aste untako da posible? Zorra <tot> bordele hori, hon badaze problemean. Jean-Marie Osatren, lekaio. <tot de lori> Petxero saioa hostiralez eguerdita laurdenetan, larun batez goizeko zorziaketau goietan, igandez eguerdiek aintzin. <tot de lori> itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta Itz eta itz eta itz honetan gain nagusi begian Katalunia lehenik, Liarenak Santsesi ez dio, baimenik eman bihar investidura saioan parte hartzeko. Ezti utziko bere inbestidura saiora joaiten eta ez da bideokoferentziaz partertzen ere, hau datituru nagusi. Nazio baton erakundeak Espainari Jordi Sánchez-en eskubide politikoak bermatzeko, beharrezko neurriak jarditzala eskatuaren Pablo Goliarena Espainiako zitegi goreneko epailak estio baimenik eman bihar Kataluniako lege biltzarean joaiteko. Bestalde berri, berrian markatu e, kataluniari loturik e, e, baik beste gaina gusia dena ere berrian. Hauzitegi nazionalak aske utzi du CDR etako, kidea, terrorismoa baztertuta. Argian ere nagusian, epaileak terrorismo delitua baztertu eta aske utzi du, ZDRE etako kidea, hauzitegiak uh, baldin zapean utzi du aske, Tamara Karasko, epaileak baztertu du terrorismo eta sedizio delituen akusazioa eta desordena publikoaren gatik epaituko dute soilik. Espainiako horrekontuak ere berrian titulu nagusietan, PP eskuineko alderdiak proposatutako Espainiako horrekontuak ez onartzeko galde gindu lege biltzajak, eta ej kontra bozkatu dute eta bioien botoak nahikoa dira kongresuan aurrekontuak onartzeko. Eta sonak hemen berrian. Eta gaurko gaia ere egonda, saresozialetan ere. Uh, iñaki Eraskin eta hainua intsaur handi eta biak Madrilen deklaratu baitute gaur. Zubietako uh, erauste planta, geldi egotzita. Berro 6 milioi eurorainoko sigora diar diezaiekete. Intxaur jandietaren hitzak agertzen dira tituluan, azpiegitura egiteak orain dikere ondorio ekonomiko lagriagoak eragingo lituzkete kete. Amarretan zen astekoa epaik eta Espainiako kontuen hauzitegean, eta ordurako joan dira bi hauzipetuak, 2008an eja uste plantako obrak geldiaraztea arabak izuten gipuzkoako, Ahaldu nagusi zen Martin Garitano lagun izan dute bertan argazkianak ertzen bezala. Baita garbine errekondo diputatu oia eta eneko etxe berri alkatea ere. Berrian bera zurbiletik segitua, baita argian ere gai nagusi daaten oreuntan. Intxaur handieta eta erazkinen epaiketak sarean eragindako erreakzioak berezik ibildu ditu hemen. Eta berrian estalde, irakasleen aste osoko greba bertan bera utzi dute. Apiriraren hogeita irutik aurrera Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ezkuntza publikoan deitu azuten irakasleen grebara elak, labek eta aste hilasek. Ondoko astean biltzekoak dira jagolaritzarikin ez dute baztertu maiatzekainan grebara jotzea. gian ikasi dut Elkartasun kolektiboa. Ipar euskal Herriko hitzan ere tituluna guxi eta hitz hauek odre senuurennak dira irakasle eta idazlea, droga trafikatziagatik bihurteko urteko presonegi kondenatu zuten orain irakaslea da. presonegian piztu kontzientzia lagun egun espiritu kritikoa transmititzen dihar bere liburua ere aurkeztuko baitu baiionan larun batean, Eta berekin egin elkarrezketa, beraz, itzan irakurgai. Eta erreinu eh, begetala bizi-bizi hau ere beste titulua uh, itzan udaberriarekin batera Euskal Herriko lorategi botanikoak irekirituzte landaren ezagutzata garantzia dibulgatzeko. Altsasuko gaztean aldeko manifestazioari babesa azaldu dio hainbat pertsona ezagunek, hau argian gaina guxetan altsasuko mobilizazioa eta elkartasuna. Eta bestalde azeta puntu eusen, hurbilketa berri bat Mondemarzaneko Marzaneko presondegira, berrietan berri, aipatzen niren bezala, e, ekaiz zirbent Monde Marzaneko presondegira urbil dudute, apilaren amekan familiak baieztatu duenez beste tituruna gusi, kazetan gauza askotan aintzina egin badugu ere oraindik ere muga ez da desa gertu ikerreli zaldien daako ausapez ordearekin egin elkarrizketa hemen kazetan, inkestabatek enpresek langile kualifikatuak atsemaiteko dituzten arazoak agerian utzi zituen, orta zitze giten dute eta enplegu forumaz bereziki. Ja txegara iren itzak bestalde media bazken. Bakea ez da ekintza pasibo bat. Euh, beraz, apilaren sortziaren bilanaz. Beraz, hemen ere, ere portai bat media bazken. eta azudu ezten aldiz, Notre-Dame de Land. Tituluan, Sehi Jendarma Zaurituak Zadistek euh, ba, Egin sepo batean, sartu baitira. da titulua, Baionako Shailen aldiz, uharte garazin izan diren uoldeak aipatzen dituzte. Terb hut Igapi hit. Hiz eta putz. Laer gure gomita izango dugu, bel pozzueta, bere xemea preso da altsasuko aferaren kasu hortan orain ururte batzerdi, larun bateko maniifaz eta beste beraz, ondoko minutuetan. Eta egira Aurrera altxazu izanen huizaneren Dugun bizigri nian Ezbagen huar nazik de kalean Azaldu ezbaliran Ezbalit borobilan Zateari Ez gertek ezekula Baterak atari Negoak ernaldo du Aritzen herria Nes da horren Oparu hurria Txabrelari Horena Atera diozu Zaurietan Muxu umeñaria upegia ezturrariegia oberatas jasien baskaleku berria behar duisuak udaberriak erre nahi dituen xuak noiz arte luzatuko date que gabay hoy cero espangenu tu debes arkada si desasendez un poco mai vansot me tornaría ma conta ca sol sa llevarta le du du aritsneria no sana tu daoren o era kantua hemen hartu estalesch berdinek paxtertzen dut hemen Jon Maiaren itzen gainean kantu seina utelorieta Miren Amuriza Evaristo Aiorarenteria Enrique Villarreal el del drogas Julio Soto Jonra Edota Fernando Chapo hemen en gai. Eta horrikin noturik beraz gure gaurko gomita eta ondotik maia muruaga gurekin izango da. Usa jamezala kantuz, kantu emankizuna kizuna aurkezteko. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin oskal irratietan. Nagoako gobernuak ere bat eginen du altsasukoen aldeko manifestazioarekin apillaren halauguntan Iruan eginen da alttsasuko gazten aldeko manifestazioa, justizia eskatzeko zortzi gazteren kontrako ausia apillaren haaseian abiatuko da hamar bat egun iraunen duena uh, hogeitaraziz beraz bi.000 haaseiko uhgiaren ama bosteko gauean uste izanako gertakarien ondorioz, Espainiako hausitegi nazionaleko Carmen Lamela epaileak zuzendutako hausian bi guardia zibil eta haien bikoten eta eriko egin bat gazten artean gertatutako liskarra epaituko dute terrorismo kasu gisa gainera sailkatu eh, ba, dutena eta hortan da ere auzionen jokoa. Gurekin bel pozueta eta argatxaldeon Arratzan lehon bai. Zu, Adur Ramirez, zen amazira, zure semea beraz preso da, 2008ko azarotik, nola ikusten duzu, larun bateko mobilizazio hori? Ba, larun bateko mobilizazioa guretzat izango da, eh, ama, amaiera, amaiera, ba, ikusita eh, urte terdiontan e, egon garela mobilizazioak e, aldarrik zabaltzen eta honekin e, amaituko dugu etapa bat. Eta e, ikusten dugu e, mobilizazioa undia erraldoia izango dela eta guretzat pentsatzen dut Nafarroaren historikoa izango dela. Mm. Apirilaren amaseian abiatuko da beraz sortzi gazten aurkako hauzia. E, mobilizazio horrek zer eragin izaitena luke? Ba, egia zateko ez dakit, ez dakit. E, ari gara zaten sententzia badirudi edo guri editzit idatzia dagola. Baina bai ikusten dugu mobilizazioa baduela bere, bere garrantzia eta bai erakustiko dugu ba, gizarte bat ez dagola pres eh, onartzeko eh, jartzen diguten eh, ba Ba, zigorra eta ez gaudela presio hartzeko injustizia hau orduan gutxienez gutxienez ba ikus dezuela hor eh, gaudela eta jende asko ez duela onartzen eh jarri nahi digutena. Mm. Jende hoien artean, astapenen nion bezala, Nafarroako parlamentuak, joren astelan bat egin zuen mobilizazioarekin, orain Nafarroako gobernuak, zuen zatzer nahi du bi hauek eh, mobilizazioan izaituak? Ba, guretzat, benetan, ikusi dugu azir azira-azira tik eh, jende artean, Nafarroako jende artea, euskal Herriko jende artea gurekin egondela jendartearen e, babesa sentitu dugu beti eta iazateko instituzionalki baita ere bai altazuko udalak, bai gobernuaz en eh, parlamentuaz ba, adierazten dezberdinekin baita ere beraien babesa erakutsi dugu zibila, bai instituzionala bat egiten du esanez hau injustizia bat dela eta ez dugu onartuko gureak ez direla terroristak Kasua hori da, eh? beraz jadani aipatu izan dugu hemen, baina eh, azkenean eh, ba, terrorismoen kasuan sartzen dutela afera hori. Ba, bai, konfetua e, edo oso banali, banalizatuta edo dago, esentsua e, galdu du, edo gauza gaur egun Estatu Espainolean terrorismoa izan daiteke. Bai, idazten duzulako batzuei ez gustatzen, bai, ezaten duzulako zerbait norbaiti ez gustatzen, lagustatzen, bai, egiten duzulako zerbait norbaiti ez aio lagustatzen. Orduan, ikarra garria da nolako abaldu den kontektu, nola, zenolako beldurra sartu e, nahi duten, bai. Mm -hmm. Eta, zu oraintzea rapatzen zaitugu, uh, ba, belpozueta, zure semearen... Uh, bizitara joan hainzin uh, zure semeak nola bizitzen du adibidez larumateko mobilizazio hori ba hori zebera esaten dugu guk e, a ea nola aurkituko dugu gaur pentsatzen dugu urduriago egongo dela baina orain arte nahiko lasai zerbait esateagatik eta hankak lurrean e, berak badaki nor daukan edonar daukagun aurrean eta badaki mendeku eta minaren e, E, logika batean zartuta gaudela. Orduan, ba, ez dakit nola dugun, baina baintzat gu hemen gaude berari, ba, gure maitasuna, gure indarra eta gure babesa dierazteko. Mm. Zok, adibidez buraxo gisa, horrelako ba, bizipena nola, edo borroka, hori, azkenean? Bai, bai, e, bai, alde batetik dago, Ba, ama bezala guraso bezala emozioak eta bestaldetik eh, borroka eta bai, mobilizazioaren partean. Ba, guraso bezala oso expedientzia latza, oso gogorra da. Eh, Ipustea zure zemeak lapurtzen zaituztela eta eramaten dutela urrutira. Eta gainera ez dago lagrazoi bat logiko bat eta justu bat hori egiteko. Benetan gogorra, gainera gure profesuak izan da. E, azieratik gogorra eta argitu ordez handa, gero eta ilunagoa bihurtzen. Orduan, bai, sufrimendua undia, baina gero dago bestaldea eta da, e, ibilbidonetan aurkitu dugu elkartasunaren keinuak eta elkartasunaren indarra eta hortik elikatzen ari gara. Horrek ematen digu energia indarra aurrera jarraitzeko eta baita ere ikusteko Benetan merezi duela e, e, muitzea merezi duela borrokatzea. ikusiko dugu zeteratzen dugun hemendik baina nik behintzate argi daukat ezin garela ezin dugula etxean gelditu lasai eta injustizia baten aurrean kaleratera behar garela eta argi eta ozenki izan behar dugula ez dugula onartzen hau. Bel pozueta, egan eh, bezala eh, zu buraxo aduramig ezen ama gisa gurekin eh, zinen, altxasoko hauzia dela eta biatuko dela eta pirilaren ama seian larun honetan mobilizazio egaldoiera, eh beraz, deitzen duzu atxaldeko bostetan, ez eh, izango dena? Boster ditan. Boster ditan. Bai, boster ditan golen zinematik eh, cinema, edo ba, de detorbidean aziko da eta gazteloen parantzan bukatuko da, bai. Ba, min esker gurekin egonik. Min esker zudei, benetan. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, Arantza ididarekin oskal irratietan. Eta segitzen gurein, kantuz, kantu, eman kizunarekin, maia, muruaga txaldeon. Begiz ere gure aktean zira, maia. Bai, bai, usta ditzen. <laughs> Kontatzen haseko nahizia. Nun pasatzen duan denbora geien. Hemen behintzat, uh, usu ikusten zaituko, baina enplaz beti. Ba ikusten dut. Erangabe <laughs> Bo, eta nor, izango da zurekin biar jatsaldeko lauetan, nire? <laughs> Bihar, bigo izango ditugu. E, bebe Aishaaren azken e, proiektuaz mintzatuko baikara, dakizun diska bat prazatut, e, orain dela gutxi zetateka zigiluarekin, distortxoaren munduan izenekoa eta hamar ba, musikariren inguruan indako lanaren emaitza diskara ekarri baitute, Ba, kantu batzuk entzun eta horko ba Bebea Xatik e, izanen du gurekin Mirentsuak eta Iurgi ekiza berak ere parte hartu baitu lanuntan Bai, azkenean BBA isa mirentxu, taldeko kide da, eta jurgi gehitu da proiektuari, pixkatu dira ez? Azkenan, uh... Bai, musikari ezberdinak erkartu dira, eh, pantxixen ideia izan zen, berak gomitaz batzuk eh, baluzatu zituen, musikari batzu gomitatu zituen eh, proiektu berezi baten burutzeko, eta ara, borotara azkenean amar bat eh, beldu dira, BBA isa atik, eh, izan dira ba, pantxisbiak magji hiigoien eta mirentsu ager baita azken urte hauetan gehitu zaizkien Pascal lindo eta haian de etxeberrri eta bestela ere ba, Pascal Irigoien, e, sendari eko haizpak eta Joorgi ekiza ere ba, gehitu dira proiektu berezion honetan eta eba emaitza diskan duguna behintzat behatzi kantu dira bertsioz osaturik. Mm. Diskoa polita ikusi duzu? Bai, bai, oso polita diseinuaz ari zara. Bai, bai, bai, bai. Bai, kartoizko eh sede eh kartoizkoa zela du diskak eta bertan eh, ba, bapete eta Gonzaloren eh, marrazkiz eh, eginak eh, bi postal edo aurkitu izango ditu baski berezia da. Aldatzen alduzu azala beraz. Bait. Bontxa, beraz bi arxetasun gehiago zure bi gomitekin lauetan, kantuz kantuzkanto emankizunen eta larun batean txaleko Ez, eh, larun batean ez da. Ah, ez da. Ez, Zabada, ez eh, bada kiro, kiro laustut. Eh. Eh, gauen errepika eh, entzuten arkustu gauen. Hortan, ze kantorekin eh, bukatzen nugu gauk Badizka izten izten duen kantuarekin. Itz zurren baltzarekin. Izan un chamaya, llegaste allá. Estoy de naxtoeste, a plasar en erdirat. Mire egan zuhugen, gogos de casterat. Mendiak bainu ere saha gagotira. Agnoa untus doa, urte ti constela. Ez, berrak ez da gaztan berak erdiko eso hit. Io ize da ikusi solagabekokerik. Baina ez daite jua densitxuretarik Duena kazerpi berren maleten on diru. Ez eta beharriztu pasuari pa, hordindu. GPA hutsari ez da emaeeta kontseilu, Bau egon ez naurbatu nonze zuraindu. Txakurtxarra gisala da dena kukuso Aurrakaita meri da gotzi betizo Bi begi baino hobeta uzkagu bi beso Baso bakara, baso bakara, baino ez ote bi baso Ez hartzi minoari zilo erakusten Borotan jaunen jaunak edirade hausitzen Arbola fruitutik dugu ezagutzen ozainetan sasuna maiz ditezen datzen asko kampuan bitotz da urtsu barnean zoin dene deritza da iruzkiren ian zin miluak urrako igaiten arbolan ikurria laguna lagunari beti duria nolako aita eta halako semea eguiaren ondara egin du ateria, aitaritzaine batek haur zautzailea. Jala behar abehitenen ausi dago, noradoan naizea harra daizeago, erodionakuzu egan nahi bego, presatziak dakarke ondore txapango. Hamezrian arria ez dago roldi zen, gizoni bilkarriak ez du ikasen, Guztira den haurea besartzen, de iskatuta behin naguden no, sinkin zen, una lausina si da ux Ixaren sken proiektua beraz, uh, amaz pertsonez osatu a biar, maia muro kantuz, kantu, xaiohan! eta horzen bukatzen na eta putz, Asteuntako, eta hitz baiten nautziet be astehunko kroniken entzuteko laru batean atxaldeko lauetan eta igandean egoerdiko berrien ondotik. Hortxe gudita ha ama jaalde hortan Anartzean izan dutza seiak eska